ESEMÉNYEK AZ IVÓBAN Az első ember, akit megpillantottunk, mikor beléptünk a panzió kocsma részlegébe, volt. Ott ült az egyik asztannál, előtte kiürült kávéspohár és egy félig elfogyasztott paradicsomlé. Persze, lehet, hogy az utóbbi Vladiméri volt. Nem szagláztam bele, hogy van-e benne vodka. Minden esetre optimális házi keveréknek tűnt másnaposság esetére. Honnan tudtad? kérdezte tőlem Krisztin szemre hányóan. Jó vicc, nem tudtam, csak tippeltem, és azt akartam, hogy a felpörgött társaság visszavegyen egy kicsit. A pult mögött ezúttal nem sepül áldogált, hanem egy általam eddig ismeretlen hölgy. Usira a feleségére tippeltem, és mint utóbb kiderült, ezúttal sem tévedt. Persze, hogy tílszerű legyek, nem volt nagy boszorkányság kitalálni, hogy kit tisztelhetünk személyében. A sörös kocsi sofőrje azért túlzott a leírásba, mikor híresen csúnya nőnek nevezte. Az tény, hogy elnagyolt vonásait, jókora orrát és ezekkel együtt egész összhatását csak egy felettébb látszívű bíráló nevezné szépnek, de láttam már nála sokkal csúnyább hölgyet is. És különben is, egy hölgy sohasem csúnya, legfejebb, érdekes, szabálytalan szépség, mi egyéb. De az alakjára nem lehetett panasz. Már közel járhatott a 40-hez, de az alkat részeivel lazán kenterbe verte a nála majd húsz évvel ifjabb régész leányzókat. Pedig, ha azokra néztem, akkor is csak az jutott eszembe. Kár, hogy nem vagyok fiatalabb. Csak éppen nem volt divatos alkat. Az ő alakját úgy hiszem Rubensziként szokták leírni. A jó öreg festett ilyen telt, mindenhol dobborodó nő alakokat. Manapság viszont az előldeszka hátul lécban őkeneknek csúfolt alkatadivat. Teljesen normális súlyú formás hölgyek fogyókúráznak elszántan, csak hogy az újságokban, reklámokban látható piszkafákra hasonlítsanak. Ha már a női szépség taglalásánál tartok, nekem is a karcsú, sportos leányzók tetszenek. De ha összehaverkodok egy hölgyel, mi több, belé szerelmesedem, a nyavaját se érdekli, hogy kövére vagy sovány, vagy éppen milyen színű a haja. Legyen szerethető, és szeressen ő is. Mert kamaszkorom óta tudom, csak olyan nővel érdemes kezdeni, akivel cimborák lennénk, ha véletlenül férfinak születik. Mert kétségkívül fontos a külső, de mesélhetnék rémtörténeteket a későbbi szépségkirálynőről, akivel a kozmosz rejtelmeli helyett maximum a kozmetika rejtelmeiről válthattam szót. Amikor a sörös kocsis emlegette, még nem sejtettem, hogy már láttam. Mi több, alaposan szemügyre vettem a hölgyet, akiről azt lódította híresen csúnya. Gótem Morgen, Fraúsi, köszöntem Moda neki, amit ő széles vigyorral nyugtázott. Ettől határozottan megszépült. Pedig állítom, a sörös ember nagyot tévedett. Addig se volt csúnya. Gótem Morgan Herr Ferrand? Moris gondolta. Sosem mutatkoztunk be egymásnak. És csak egyetlen egyszer találkoztunk, de mindketten tudjuk ki a másik. Az még csak hagyján, hogy én hallottam a panzió tulajdonos nőjéről, ha már itt szálltunk meg. De neki kimesélt rólam a huszonheted rangú jelentéktelen vendégről. És főként miért? A reptéren egy pillantást sem vesztegetett rám, amikor azzal a kis csajjal eljátszották a bugyuta rajongó kislányt, aki a mellére kéri kedvenc tárja autogramját, meg persze egy hajszálat akart emlékbe. Emlékbe? Nem adtam jelét, hogy emlékszem rá a reptéli félból. Azért megjegyzem, sejthette. Mert az igaz, hogy szebb napjaimon is teljesen ütődöttnek látszom. Na de ennyire? A férjúra? Kérdeztem. Hától kávézik. Korán van még. Maguk is jó korán keltek. Vajon csak én hallottam ki némi gúnyt a hangjából? Az igazság az, hogy rajtam kívül le se feküdtek, de nekem muszáj. Tudja az én koromban. Ezen neveted. – Ami a legszebb férfikor? – mondta. <gül> – Igazán kedves. Érdekes, mindig ezt mondják, mióta az eszemet tudom. Sanda Janum szerint még a halálos ágyamon is azzal fog valaki vigasztalni. Most vagy a legszebb férfikorban. Előtted az élet. Ezen nevetett, pedig nem is volt nagy vicc. De egy jó fogadós nél tudja, mivel tartozik a vendégeknek. Nem tud olyan hülye viccet megengedni, hogy ne találja mulatságosnak. Már ahol még komolyan veszik a vendéglátás fogalmát – meg azt, hogy üzlet az üzlet. Ide hívna a férjét, és mit túra is szükségünk lenne? No csak, mihez? Egy érdekes kísérlethez. Önt is érdekelni fogja úgy vélem. Nem hinném, csóválta meg a fejét kétkedőn. Van itt nekem elég dolgom. Intett a többiek felé, akik miután kiörvendezték magukat, lizelotte előkerültén, és elsütöttek számtalan kérdést, most a pulthoz kezdtek gyülekezni. Az élén Johnnyval. Usi rajta felejtette a szemét, ami nem csoda, hiszen most találkoztak először, és Romero elég jóképű és híres volt, vagy ne, nem tippelgettem. Csendben végigvártam, amíg mindenki megkapta, amit kért. Többnyire kávét és valami erőset. Tomaszewski nem restelte vizes pohárba kérni a vodkát. Kávé nélkül, mert abban nem hitt. A hangzavarra Sepple is erőkerült. került. Tőle kérdeztem meg. Tudja, mit túr számát? Persze. Ide tudná hívni? Most? Lepődött meg. Még elég korán van. Az öregek általában keveset alszanak. És ha ide jön, olyasminek lehet a tanúja, amit a világ minden kincséért sem mulasztana el. Magamban csak reménykedni tudtam, hogy nem tévedek. Amit mondtam, elég jól hangzott ahhoz, hogy ne legyen több kifogása. Bár látszott rajta, hogy nem igazán tetszik neki, amit csinál. Előhorgázta a zsebéből a telefonját, és hívta Schmitt urat. Rövid beszélgetés volt. – Tényleg ébren volt már? – nézett rám. – Tíz perc múlva itt lesz. Bólintottam, és megköszöntem neki a fáradtságát. Mintha tudom is én mekkora szívességet tett volna, de így neveltek. Fő az udvariasság, főleg ha később, úgyis a lelkébe fogok gázolni az illetőnek. Kértem én is egy kávét, és letelepettem az egyik üres asztalhoz. Vártam, hogy befusson Schmidt és végre belekezdhessünk a mókába.